Entreteniment. Informació. estat escoltant tot d'una. A Ràdio Premià Mà. Anem ara amb el tram final del programa, l'entrevista que us havíem promès amb la Rita Audina. Mol bon dia, Rita. Hola, restauradora de patrimoni viu a Premià des de fa uns 4 anys, ja la vam entrevistar quan va, quan va arribar perquè estava restaurant un, un mapa crec que era un mapa de, de Catalunya en aquells moments, no sé si te'n recordes no, era uh, el, el mapa del Pla Sardà quan es va celebrar sí. els 150 anys sí, senyora de, de, mm -hmm. bueno, del Pla Sardà i era un mapa de Barcelona Barcelonina, però ja porta quatre anys entre nosaltres i, i va estudiar en una escola de la Generalitat dedicada a aquesta especialització. Jo l'estava dient ara, micro tancat, dic, home, eh, com vas arribar a, a ser restauradora de documents de patrimoni? Ara mateix està treballant amb una partitura manuscrita que pertany és propietat de l'Orfeo català i és del segle XVII de l'església de Sant Miquel. Un mm. Jo li deia, a veure, jo no conec cap nena ni nen que diguin jo de gran vull restaurador de patrimoni. I tu em deies, doncs pues no pensis, hi ha gent que li agrada això. di home, potser et ve de família o coneixes una mica al món perquè el més habitual no és que et contestin coses com aquesta. Tu com vas arribar a aquest tema de la restauració i a més així de patrimoni? Doncs bé, a mi sempre m'ha interessat molt la vessant artística. I, però bueno, jo vaig estudiar quan, bueno, quan estudiava al col·le vaig fer ciències i una mica tenia com el dilema de, bueno, de que m'agradaven les dues coses no sabia si fer belles arts o, o química estava molt dubtant i en aquell moment la meva mare que no treballa amb re de patrimoni ni té res a això eh, estava fent una cosa amb una història d'exposicions estaven organitzant uns esdeveniments una cosa cultural i i vam veure que les exposicions, doncs, sovint intervenia la figura del restaurador, doncs, Clar. per si alguna peça es malmetia i tal, i, i bueno, i ella, coneixent-me a mi com sóc jo, <ríe> va dir, home, doncs, potser aquesta feina la faries bé, perquè, bueno... Parla... Per quines característiques? Perquè abans sí. hem comentat també que és una feina molt solitària. A uh -huh. uh, tu t'agrada estar sola, concentrada en les teves coses, tranquil·la. No <ríe> t'agradaria treballar a la borsa allà amb 40.000 cridant? Això no, em fa l'efecte que ets una dona tranquil·la. Sí, bueno, de fet, la meva mare, que, sí. que m'estima però em coneix, <ríe> doncs ho deia també basant-se tant en les meves virtuts com en els meus defectes. I, i bueno... Potser en o sigui, quant a virtuts o habilitats que jo tinc doncs són la, la, la capacitat d'habilitat manual i, i de bueno, doncs, el ser hàbil i, i enginyosa i, bueno, i la part artística també és important, però al mateix temps és una feina que no, no requereix estar de cara al públic. Vull dir, jo potser vaig a visitar els meus clients, vull dir, que els vaig a veure un dia i, i a lo millor un cop al mes que els he vist ja en tinc prou. Clar. No que jo en tingui prou, sinó que ja és suficient, que la feina no ho sí, demana. Sí, sí, exacte. I aleshores la major part de la meva feina transcorre al taller i aleshores quan, quan he treballat amb gent, doncs, doncs això, potser érem dos, ara estic sola, però bueno, vull dir que no és la borsa, ni molt menys el meu taller. No, no, per això. <laughs> és, és una feina per a aquelles persones que els agrada estar sols, tranquils, concentrats... Sí, bueno, tranquils o no. O escoltant o no, la seva música que... que... o... Sí, que que estigui sola no, no vol dir que, es, que sigui ni, ni avorrit ni tranquil, vull dir, en el sentit que per mi és una feina apassionant i, i que el, el fet de poder-la jo fer pues, això amb la meva música i, i dedicar-hi pues, no, estar amb tu tranquil, sí, sí, doncs sí. per mi és fantàstic, és tot un luxe Tu de les que, clar, el treballar per un en el teu propi taller, això té avantatges i desavantatges. És, uh, sempre es diu, no?, l'autotreball. La gent que treballa a casa, per exemple, pues que tots d'aquelles que es marca també una disciplina, que et lleves, i com, bueno, com si anicis a treballar en un despatx, en una oficina, uh, tu tens el teu horari, tal marques, que ningú et uh, distorbi durant unes hores, o bueno, ets més fet, flexible? d'entrada, jo no, no vis on treballo, que això ja ho vaig triar fa temps, perquè si no seria un d'escalar. Allò que et dutxes atreus el no. pijama o sigui, el... vesteixes i baixes sí, a treballar. El taller no. és el taller i casa meva és casa meva i i, bueno, i aquesta és la part de la feina que més em costa. <ríe> Realment. Organitzar-me el temps. Quan he tingut a gent treballant amb mi és molt més fàcil i en això... És, és una ajuda que ells sense pretendre ho m'ofereixen perquè bueno, com que ells tenen un horari doncs jo faig el... tal. però ara que estic sola bueno, em costa el... i perquè dir... no, no has trobat la manera de tenir el taller i la, i la casa en la, en la mateixa... és que prefereixo no no t'agrada tant no no, no m'agrada gent. No? no, a veure, dir, la feina és la feina i la casa és la casa i aleshores sobretot si la major part del temps treballo sola, és que ja ni sortiria de casa, és que seria horrorós. un eremita no? No, ja és que, clar home, a és que jo què sé, si estàs en el teu moment de relax o dinant i anés veient el llibre allà tot obert i aniria pensant, ai que encara no l'he acabat, no, no, no. No va canviant d'habitació, l'habitació no, allà. No, bé, bé, a feina, a la feina i a casa, a casa. Es necessita molta parafernalia per tenir un taller de restauració? Sí, de fet de, de les diferents àmbits de restauració, que grans tets podien ser, doncs, immoble que seria edificis, o pintura arqueologia la, la meva especialitat, que és restauració de paper, sembla que hagi de ser de les que menys eh, inversió o taller necessiten i no és així, perquè fa falta un, una petita part de maquinària després es necessita també molt d'espai, vull dir que, que sí requereix una infraestructura considerable doncs uh -huh en màquines molt especialitzades... No, les màquines eines... són totalment rudimentàries, però les necessites doncs, premses, cisalles... Bueno, després hi ha altres eines de, de precisió, no? com lup una lupa binocular mm -hmm. o un ph per mesurar el pH... Vull dir que no, no és que... Un pH-ímetre, pe... és la primera vegada que sento parlar d'això. Una eina per mesurar el sí, sí, però, clar, per mesurar el Vull dir que o sigui, no és que necessitis eh, el cincotron de la NASA ni coses així, però, bueno, però necessites moltes coses i, i, i cap d'elles és barata. Això t'ha de preguntar si eren molt cares. sí. Sí, ho has una mica com al dentista, que quan has de muntar el despatx, sí, Déu-n'hi-do. O sigui, bueno, clar, jo ja fa molts anys que tinc el taller, com si diguéssim, és una inversió que ja tinc amortitzada, però que no deixo de fer, vull dir que uh -huh. també... Ja per això és, és eh, car de cara als clients demanar tra... o sigui donar-li feina a una o a una restauradora perquè tenen eines sí. cares que triguen anys potser anar amunt. A veure, fet, la, la meva feina el, el que un està pagant no és tant la maquinària com les hores de la persona que Exacte, hi treballa però I que... tot, tot també lliga. A veure, perquè... sí, tot hi lliga, però el que més hi compta són les hores de la persona que hi treballa i a més que que, bueno, en aquest cas sóc jo, el teu no sou... Vull dir que no, no, és una feina, no és només una feina manual com arreglar sabates o així, sinó que és una feina molt especialitzada i que requereix uns coneixements científics, històrics, vull dir que realment el que tu estàs pagant, doncs, eh, vull dir, és una hora d'una feina molt especialitzada. Quina és, és fins ara la feina eh, que més hores t'ha portat? Una ui, feina... No, això és impossible. Per moltes, però tu, per exemple, calcules... Perquè, clar, l'hora de cobrar, no sé si cobres per hores o per feina. Feia no. quan et donen un document, com en la partitura d'ara, eh, tu saps, a priori, doncs, te la mires i dius, no sé, 200 hores o 24 hores. Eh, llavors, com ho fas? Per hores? Per, per la feina? Mai cobro per hores perquè, si no, ara mateix seria rica. Doncs pues mira, seria... No, faig un pressupost tancat, jo faig una... imagino el que puc trigar i el material que... bueno, el material que invertiré i també el delicat de, de l'objecte i, i, i lo important de l'objecte perquè, clar, no és el mateix estar restaurant un gravat de goya que, que una estampeta impresa. Clar, no? però això diguéssim que no hi ha un verem perquè cada feina és diferent a l'altra. Sí. Ah, tu no pots dir, escolti, què em cobra per un gravat de goya o què em cobra per el, per el mapa aquest del Pla Cerdà? Vull dir que com que cada feina és diferent i, i les hores i la dedicació i tot és diferent, de veritat trobo que és una de les coses, potser que per tu no, però des de vista des de fora dius, com taxes el, el, el preu de les coses, no? A veure, primer, el que jo intento mirar són les hores que hi dedicaré, no? I en base a això, això doncs fas seria, no? el pressupost, però, però a veure, clar, la responsabilitat és molt més gran si estic restaurant un Goya que si estic restaurant una estapeta Aleshores això també s'ha de cobrar perquè els riscos que tu estàs assumint són molt més grans. I tens alguna mena d'assegurança? No sé sí, si sí. has restaurat algun golla, clar, perquè imagina't que et cau la tassa de cafè a sobre del gravat. No hi ha sé. assegurança, evidentment. Sí, clar, sí, sí. Una assegurança que te l'has de pagar tu? Home, sí. sí Mare paga meva, Déu-n'hi-do. El que veig és que tens molt sentit de l'humor, que tot et fa gràcia, mm. això ja és bo. Tens el somriure molt a flor de, de pell, no? Mm. Sí. Bé, bueno, sí, estic contenta no, no, sí. Això està bé, això està bé Vol dir que ets una persona feliç i que a tu te, a, dóna la sensació de que t'encanta la teva feina M'agrada molt, m'agrada molt sí, sí. I, bueno, I avui en dia, tal com estan les coses tenir feina i poder-m'hi dedicar pues, és motiu de somriure i mm. tant. Uh, quin és el document uh, més compromès més uh, car que tu has restaurat que diguis, mare meva, m'haig de posar bueno, suposo que habitualment treballes no sé, amb guants a veure, a Més car no ho sé perquè tampoc pregunto què valen més, les coses de, de més responsabilitat no? Home, això que has dit, un gravat de Goya clar, és que de... de més responsabilitat és difícil de dir, tot, perquè tot, a vegades sí, si, per exemple, doncs, si he restaurat gravats de, uns gravats de Goya vaig fer, o, bueno, o d'altres artistes importants no? com Tàpies, o David o Chillida o sí, sigui, a vegades sí, paraules majors, no? Quan et veu un encàrrac d'aquests és mostrar. Bueno, que tot és relatiu perquè una cosa és, uh, l'autor, a vegades em diu, "No, oh, és que, uh, wow, un grabat de goia no? Home, clar, és... "Sí, sí, evidentment." Però jo me la스picaran. De I potser cosa... per mi em crida, o sigui, jo veig allò i, i és com un pacient que no té cap interès perquè té un costipal, dius, "Vay, a Això ho faig això jo i a... dono una aspirina i ja, ja està, ja està clar, curat." Clar. I en canvi hi ha altres es que el millor no, no tenen tant de prestigi però que per mi són un repte profe professional molt gran i que bueno, i que, i que, i que amb aquells aprenc molt no? el millor doncs no ho sé un, un mapa doncs que, que tingui un vernís molt complicat de treure o, o que tingui un ataca també que bueno... quin ha estat part tu la feina d'aquestes que que dius uf, no cal que sigui d'un artista super important, però que si ha estat eh, bueno, complicat, que s'hagi sabut de posar no els cinc sentits a tots, eh, saps? A vegades Allà... sí, en principi, coses estranyes, com si digués entre cometes, vull dir, casos impossibles d'aquells no, que quan ho dius sí, que quan ho veus, dius, diu, això és impossible d'arreglar, me n'arriben bastants i a més m'imagino també que jo al anar guanyant experiència també em torno jo més exigent i poso un llistó més alt i aleshores, per exemple un que, que ara explicat us semblarà una tonteria però que per mi quan em va arribar, que és el més recent que he tingut, doncs es va inundar no fa gaire l'arxiu municipal de Gràcia, de, del districte sí, de la Gràcia sí, sí. de Barcelona i, bueno, i tenien tot de papers mullats i aleshores, a veure, assecar un paper doncs, pues, a veure, no té cap mèrit i qualsevol ho pot fer, no? Però el problema és que passades 24 hores de que els papers estan mullats el risc d'infecció i de que es floreixin és molt gran i aleshores a mi de que va passant el temps si els papers se'ls van florint i florint i florint la documentació es floreix, es contamina tot l'arxiu i, bueno, i això surt a les notícies i, i és Fins un drama sastre, i tant. aleshores a mi em van encomanar de secar tota la documentació que hi havia com 150 capses en documentació i bueno o sigui, això per mi va ser un, un repte molt gran. Primera perquè clar, això, això no t'ensenya a cap escola. Vull dir que això... No, no... És l'experiència. Sí, i, no, i a més que... I la teva pròpia imaginació, m'imagino. Perquè sí. cada maig trillo, no? Tu al final tindràs els teus propis trucs, No. no això... No? A veure... Vull dir, la meva feina... Eh, és una professió que, que s'ensenya i que s'aprèn i, i que hi ha unes tècniques, vull dir que no és una cosa en plan... Una... Però no hi ha una cosa que diguis, bueno, tota la vida s'ha fet així, però jo he trobat una manera de fer-ho millor, més ràpida... Bueno, hi han matisos, Clar. hi ha matisos, però però és una tècnica. És com, bueno, tothom, tots els restauradors recorrem sempre a l'exemple del metge, vull dir que seria poc original, però és que és el mateix, vull dir, hi han unes tècniques, hi han uns procediments i un tindrà més mà o menys mà, però bueno... Vull dir, no, no és una qüestió de manual en aquest sentit que, que tu vols dir, saps? Aleshores, en el cas aquest de la inundació de Gràcia, per mi va ser un, un repte molt gran, perquè bueno, vull dir, treballes a contrarrellotge i, i bueno, quan, si aconsegueixo secar tots els papers abans de que es floreixin, ningú em posarà cap medalla, perquè només hauré sacat els papers. Hauràs però fet la teva feina. Sí, però en canvi si se'ls floreixen tots, doncs, uh, bueno... Ja, és, és una ja responsabilitat enorme, perquè, clar, l'arxiu no, no pot tenir tots els papers florits. I tu creus que la figura del, o de la restauradora mm, és suficientment reconeguda o té igual. Que quan una persona va a un museu o va veure un, un document important i tal, pensa, això qui ho haurà restaurat o és una d'aquelles que queda una mica a les fosques? A veure, a mi el reconeixement social en aquest sentit m'és absolutament indiferent. Vull dir No necessito, no sí, no evidentment, no necessito títols de crèdit que posin. Això ho ha restaurat la Rita. Però sí que trobo que que la, nostra, la figura del restaurador a tots els nivells mm -hmm. no, no està reconeguda, perquè tothom té el prejudici de que és una cosa com, com qui fa macramé, no? Ai, mira, quina mà que té! No, quina mà, no. Vull dir, aquesta persona doncs, té Ma, uns coneixements més, científics... Mai, intel·ligència. Sí, sí. Bueno, no, vull dir, té uns estudis i... I, dir, i, de, i darrere d'això doncs, doncs hi ha moltíssima responsabilitat clar, clar. I, i per tant en aquest sentit trobo que és una feina que no, no està no reconeguda però que no és coneguda valorada i potser que no és, no és, i per no ser coneguda doncs no és valorada doncs uh -huh. uh, tu ja m'has dit que ets feliç fent la teva feina, recomanaries a algun jove que ens estigui escoltant que s'hi dediqui, si li agrada el que estàs explicant, que a veure... no penso que és una bona sortida, perquè avui dia com estan... Avui en dia no sé si li recomanaria, a veure, jo penso que tothom... Sempre hi ha algun document, alguna cosa de patrimoni que que s'haci de restaurar amb no? Això sí, no? això sí, el problema és que hi hagi diners per fer-ho. Uh -huh. que... Molt bé, Rita, doncs ho deixem aquí, perquè jo m'estaria fent a el el mateix que he comentat a la primera entrevista, no? però que afortunadament avui hem tingut uns personatges super interessants, però els nostres oients volen conèixer també també el temps que farà uh, la resta del dia i per demà. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. La uh, uh, tenim aquí, a Premià de Mar, viu aquí, té el teu cell... el, el seu taller tot i que separat de la, de la vivenda. Això quedi clar que una cosa és viure i una altra anar a treballar. Uh, doncs que et vagi molt bé la partitura aquesta de l'Església de, de Sant Miquel. Gràcies. Entreteniment. Informació. ha estat escoltant tot d'una a Ràdio Premià de Mà. Marllac, molt bon dia. Hola, bon dia. Hola. Bé, doncs, eh, el temps d'avui l'haurem de restaurar o no? Eh, de moment, Com continuarem? És doncs que de restauració. La, pel que fa a la tarda, doncs una sí. certa tranquil·litat encara, però el front fred aquell que comentàvem, amb d'origen polar, va sí. per fort, però es quedarà a França, aquí ens arribaran una mica les escorrialles, però notarem demà, aquesta propera nit ja pot començar a ploure, demà tindrem un dia insegur, sí. sobretot fred, les temperatures demà n'hi ha, tirant cap avall, a mesura sí. que va ser el dia, en lloc de pujar, baixaran, uh -huh. per tant, un dia per abrigar-se, i el cap de setmana, doncs, més aviat, ambient prehivernal, podríem dir, un ambient fred, encara una mica insegur, però pot ser que la setmana vinent pugin les temperatures i torni la bonança, Per tant, dos o tres dies de, de fresqueta i temps insegur, però vaja... No vol arribar a la tardor allò plenament, diguéssim. Molt bé, Marc, doncs demà ho acabarem de rodonir de cara al cap de setmana. Moltes gràcies i molt bon dia. Vinga, fins demà, adéu-siau. I nosaltres comencem a acomiadar-nos del tot d'una d'avui d'aquest 10 d'octubre amb el David Iglesias a les vies de so i producció telefònica, el Carles Soler a la direcció tècnica, el Gerard Tarinyó a les xarxes socials i qui us ha parlat, Lola Busquets. Que acabeu de passar un molt bon dia. Adéu, amics.